Кам'янілої білої солі, яка тримає людське тіло, не даючи йому втопитись. Проте навіть на Мертвому морі знаходяться вдатні, що мали шанс стати подопельниками. А все через що? Через те, що незвички людина не може правильно вибрати центр рівноваги навіть на воді, яка сама її тримає. Одиниці, а все ж, захлинаються соленою водою усе ж встигаючи гукнути про допомогу. Вернути до життя так гори плавця неважко, а все ж дивно якось. Топитись там, де втопитись неможливо. І де людині відкривається тайна біблійної загадки, загадки пішого ходу Христа по морю, а виявляється, жодної загадки не існує. Христос тоді йшов мертвим морем, як полем. Кожен із нас може повторити це диво, ожививши не легенду, лише слід потрапити на несхвильовані хвилі Мертвого моря. Мене ще може також міг би оживити дзвінок у двері сучасного варвара, у якого є набір кольчуг та немає серця. Хм, але як я могла цілими руками користуватись кремами з продуктів Мертвого моря? Це все одно, що користуватись кремом смерця. З усілого попелу зітлілої домовини чи згнелого дерева. Як воно може бути живильним? Мертве море, коли у ньому немає живої душі чи бактерії. Нема, то нема. Але в ньому є відгомін двохтисячолітнього дива. Людина, що йде водою, як землею, а над нею зіймається ореол. Першої ж миті, коли цей молодий пройдисвіт появився у моєму житті, я відчула, як наді мною також зіймається ореол. Я миттєво згадала розмальовану сільську кімнату, і в мені вдарив дзвін, тонкий і протяжний. Тепер я розумію, що дзвін і тоді звучав поминально. Та чи хотіла я чути подзвін? За ким подзвін? Мовчки дивувалась собі, бо молоде чудо йшло під вікнами мого будинку, і мені хотілося скакати униз до нього, хотілося тиснути його до грудей і засинати, і не відпускати ні на хвильку». А тепер я дивлюся у темні образи вуличних стовпів І чую, що запустила б бомбу Коли б цей брехун, це бидло, ця невихована худоба Показалася споза рогу Ні, якщо я вдався у спогади і далі, то Це до добра не приведе Можна подзвонити у двері до сусідки і попросити хліба Але ж він може таки прийти саме тоді Та й куди дзвонити посеред ночі Краще дивитись у дзеркало – як у вікно, і чекати дзвінка у двері, як леза у серце. Колись я думала, що дивитися у дзеркало вночі страшно, а ось дивлюся і нічого. З якоїсь пори дзеркала переслідували мене, як люди, вони впадали у очі скрізь малі, розкішні, круглі овальні. Кишенькові чи стіні, дзеркала майже Соломінь змушували зазирати у них, ніби припрошуючи щось чи когось видивлятись. Мені потрібно було надивитись на себе у дзеркало тоді, коли не було на кого дивитись живого. І я знайшла спосіб погамувати нав'язливе, аж до головного болю, бажання бачити себе у дзеркалі. Як тільки я приїжджала до дітей, ранок після всіх розпитувань – і нічного сидіння на кухні за чашкою кави я вибиралась на весь день до міста. Я обходила найвідоміші салони з одягом, приміряючи на себе найдорожчі речі. Мені личило фіолетове і теракотове. Навіть у демократичні для моди часи речами саме такого кольору могли похвалитись не всі салони. Отож, я ставала перебірливим клієнтом. Продавці збивали з ніг, несучи мені гори суклень і костюмів на найвідоміших ліній припасовуючи до них якісь сказкові комірці і паски, брошки і рюші. Вони крутились разом зі мною перед зеркалами на повен зріст, прихвалюючи справді чудові, але не потрібні мені речі. Як правило, в такі хвилини я була небагатослівною і примхливою. То мені занизько видавалась сталія, чи вульгарним оголений бюст. То викликав іронічно посмішку не класичний, а чи навпаки класичний крізь спідниці. Я мовчки розсирала себе у видовжених дзеркалах і здивовано стинала плечима від німого запитання. «Навіщо це мені, коли я не збираюсь купувати жодної речі? Та зрештою хіба вдома я не могла б так само успішно дивитись на себе у дзеркало?»